Etanje Svetog Evanđelja Toyovanu. Govori Gospod Slova Tvoje. Ozu. O vrijeme ono, dogovoriše se prvosveštenici i sluge kako da ubiju Isusa. I dovedoše ga Pilatu i povikaše govu ređi. Raspni ga, raspni. Pilat im reče. Uzmite ga vi i Jer ja ne nalazim na njemu krivicu. Odgovoriše mu judeji. Mi imamo zakon i po zakonu našemo. Mora da umre. Jer sebe, sinom Boži. Kada dakle...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 Ne bi imao nikakve vlasti nadavnom, kada ti ne bi bilo dano odozgo. Bila dakle čuvši ovu riječ, izvede Isusa na polje i sjede na sudijsku stolicu na, z, na mjestu zvanom Litostroton, Strotom, a jevrijskih gavata, a beše petak uoči paske oko šestoga časa, I on reče, jude ima, Evo, car vaš, A oni povikaše, Uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat im reče, Zar cara vašega da razapne? Odgovoriše prvo sveštenici, Nemamo cara osim Ćesara. Tada dakle predade ga, Ima da se razapne, A oni... Uzeše Isusa i odvedoše, I noseći krst svoj, Iziđe na mjesto zvano lobanja, A jevrijski golgota, Onda ga razapeše, I sa njim drugu dvojicu, S sa druge strane, A Isusa u sredini, Pilat pak, napisa i napis, Pa postavi na krst, a biše napisano Isus nazarečanin car judejski i ovaj natpis čitahu mnogi judeji jer blizu grada biše mjesto gdje razapeše Isusa i beše napisano jevrijski jelinski, rinski i stajaku kod Isusova krsta, mati njegova i sestra mater njegove Marija Kreopova i Marija Magdalena a Isus videвши mater i učenika koga ljubljaše gde stoi pored nje reče mater svojoj ženo eto tvoj sin potom reče učeniku eto timajka i od onoga časa uze je učenik sebi Posle toga, znajući da se već sve svršilo, i preklonivši glavo predade duh, a budući da beše petak, pa da ne bi tijela ostala na krstu subotu, jer bijaše veliki dan, ona subota, jude i zamoliše pilata, da im se prebiju goleni, pa da ih skinu, «Onda dođoše vojnici, i prvome me prebiše goleni, a i drugome me raspeto me sni. a došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego jedan od vojnika probode mu rebra koplje, i odmah iziđe krvi voda». I onaj koji je video, posvjedočio je, istinito je svjedočanstvo njegova. Kakvi smo mi ljudi 20. i 21. vijeka Varani, obmanjivani na razne načine Mnogi obmanuti do te mjere da postaše nesposobni Da istinu prime Jer usvojiša duh oca laži, koji istinu ne samo što ne može da primi, nego to i ne želi. Ne samo što istinu ne prima, nego je se plaši, boji. gdje god je istina, on se u daje. Gdje god je duh istine, njega tamo nema. I zaista nije mali broj onih koji se prevariše i obmanuše do te mjere da se istine boje. U pravom smislu riječi. Kao što đavo bježi od Boga ili što naš narod kaže... Iz onih dana kad je krstu bio odan i raspetome Bogu poslušan, pa je i silu odanosti, poslušnosti i vjere okusio nejednom, vojujući ispod barijaka krstaša, rušeći velike vojske, velike sile, sa snage ljudske, a sa velikom silom Božijom koja mu se kroz krst i objavi, koja kroz krst i djeluje, pa onda poučen iskustvom i opitom reče, bježi kaže ko djavo od krsta. Bježi kao laž od istine, Biježi kao obmanut čovjek od crkve Božije. Danas u ovom vremenu, braćo i seste, kad je mnogo obmanutih, oni koji bolje vide, a eto mi, milošću Božijom, njihovi smo, pa nešto i čujemo od njih koji na brdu stoje, kažu da ovako nije bilo ranije. Da je obmana velika, obmanutih mnogo, da će čak i oni koji su odmakli na ovom putu, koji se kreću ovim putem držeći se crkve, da će i od njih, ne jedan nego nažalost, mnogi biti i prevareni, obmanuti. Gordost, braće i sestre, u koju smo umočeni, gordost koja nas je vaspitava, gordost kojom smo opkoljeni, ona ne dozvoljava da istinu primimo, da istinu usvojimo, da u istini živimo i u istini rastemo. Velika gordost, a gordost je deformacija, braće i sestre, ona nama nije u prirodi, jer nas se je stvorio smireni Bog, a gordost je došla kasnije. Ona je ušla u nas kao neka bolest, kao neka infekcija, pod kojom se ponašamo kao bolesnici, kao pod velikim temperaturama, groznicama nenormalno se ponašaju. Jedan odnačajna i podmogućnosti koje nam se nude da se izvećimo jeste i ta istina da mi uopšte nismo tako moćni Tako silni, tako obezbijedjeni, kako se to nama čini. Krenimo, braće i sestre, od ovih naših običnih situacija, od naših života. Pogledajte, ako imamo vremena da pogledamo, pošto se neko toliko obavi nama, I toliko nam je organizovao život gusto, intenzivno, da mi praktično od te nečije brige nemamo vremena za sebe. Neko toliko brine nama da mi nemamo vremena sobom da se bavimo. Neko je toliko zainteresovan za nas da majke više nemaju vremena za djecu, Djeca za roditelje, čovjek za Boga i spasenje svoje duše. Toliko se neko bavi, braće i sese, našim životima da mi više nemamo vremena ni u crkvu da dođemo, nemamo vremena više praznike da proslavimo, makar na taj način što ćemo fizički biti prisutni. A da ne govorimo da neko odvoji vrijeme da čita sveto evanđelje satima. Koji je čitao braće i se sveto evanđelje? Daj Bože da ga ima, da je čitao dva, tri sata u uz, zastupnu. Ima li oni koji čitaju svete te apostolske poslanice, Bivajući uhvaćeni tim duhom do zanesenosti, ima li onih koji čitaju djeva svetih apostola? Ne jednom u deset godina, nego svakog dana više časova. Ima onih koji mogu dnevno da odvoje pet, deset sati da izgovaraju najslađe ime i jedino kojim se možemo spasiti pod nebom, ime Isusa Hrista. I tako obraćaju se se ređajući i postavljajući sebi i bližnjima pitanja, vidimo da nemamo dobre odgovore, da nemamo vremena. A otkud to da nemamo vremena? Kako to da nemamo vremena u vremenu koje polako ističe i u kome nam je data mogućnost da ga prevaziđemo i da vječni budemo. A tu mogućnost upravo kroz crkvu i Bogom darovano. A mi nemamo vremena. Ni za crkvu, nemamo vremena za molitvu, nemamo vremena za pobožnost, kako kaže onaj sveti starac, svetogorec. Nema, kaže, tamo pobožnosti. Oni kažu poboža narod. Nema tu pobožnosti. Nema i oni, kaže, vremena za pobožnost. Kako to, braću i sestre, nemamo vremena Da vječnost obezbijedimo, to nešto nije dobro. To se neko pobrinuo nama, braćo i sestre, to nas neko obmanjuje. Pogledajte malo bolje. Na taj način možemo da promijenimo tu situaciju, dok ima vremena za izmenu. Ovako kako je danas braćo i sestre, ovako je. Ali ova situacija može da se promijeni na bezbroj načina. Pogledajte samo fizički naš sast, psihofizički. Boles, smrtonosna bolest ne izlečiva bolest, može da krene, možda je već i krenula, nego to Naša dijagnoza i aparati nisu još uhvatili, ili mi nismo dobili onaj simptom koji nas pokreće na medicinska ispitivanja, što ne znači da je metak krenuo ka nama. Dakle, bezbroj simptoma, braću i sve se, može da se pokrene iz bilo kog pravca, može da bude zub, može da bude oko. Može da bude glava, nokat, ruka, kičma Može da dođe od jetre, može da dođe iz želudca Može preko pluća, preko mozge Preko srca na hiljadu varijanti Kroz krv Preko kože Preko mišića, preko žlijezda Pazite, na, preko svakog tog organa, tkiva, nerva, može da krene problem na nas. Bolest, a za njom smrt. Bolest kao kočija na kojoj se smrt nalazi. Jaše i uriša na nas, baš na nas. Tvoja bolest. Tvoja dijagnoza, tvoja smrtonosna bolest i sve bliža smrt. Braće i sestre, u bilo kom trenutku, iz bilo kog pravca, pođimo malo do bolnica, pogledajmo tamo, ima sve više i mladih, kažu nam ljekari, sve više mladih, sve više bolesnih, Pođimo i do mrtvačnica, vidjet da nema dana da su prazne, nema mrtvačnica da ne rade, pogrebna društva se ne žale na nedostatak posla, grobarima otežale ruke, groblja sve veća, braće i sest, šire se. ...i dosta skupe parcelu. To sve treba... ...da znamo... ...i treba da se zapitamo... ...braće i sestre... ...mi ovako gordi... ...a ne da nam onaj što brine nama... ...da mislimo na tu stranu. On nam je otvorio fitness klubove... ...zdrava, hrana, iskrena... ...nikakvih problema nema. I onda bolest kad naide... Porazi čoveka do te mjere da umire prije smrti, padajući u tugu, u očajanje, nekad izvršiši i samoubistvo. Zašto? Jer je gorod. Nije razmišljao o nemoćima, nije razmišljao o granicama njegovog bića, nije razmišljao o životu kao daru Božijemu. Sve uzeo za sebe, oteo tvorca i sam mislio da to nosi kao svoju imovinu, da se gordi svojim zdravljem, da se gordi svojim izgledom, da se gordi svojom ljepotom, da se gordi svojom pameću, da se gordi svojom moadu. A ta gordozbroć u Isesu, to je najveća boglost i onda oko, tvoje oko kome se diviš, gledajući u ogledalo, lice, mladost, snaga, pamet, počinju da se protive. Izlaze čirevi, pojavljuju se tumori, ne ulazi nemoć, počinjemo da, da se gubimo, vrlo često ljudi više Potpuno svijesti zgube Gordi ljudi više ne znaju ni da jedu, ni da piju, ni da hodaju. Nogi gordi su završili na neuropsihijatrijama. Totalno u auto. Ni zašto više. Od gordosti velike pukli. To više mozak nije mogao da trpi. Taj pres, Tu presiju, tu napetost. To više nije organizam mogao da nosi, to nije njegovo, to nije raspoloženje koje naš organizam treba da se pokreće. To je bogoprotivan duh, gordost koja ubija čovjeka. Ubija ga na svim planom i tijelo ubija. Mi i danas Trčio vamo, trčio namo, gledamo razne dijagnoze, ovi kažu mnogo masno, ovi kažu mnogo posno, a niko ne govori o gordosti, braći i sestre, da gordost ubija čovjeka. Gordost koja je u temelju svake strasti. Evo danas ono što su sveti oci govorili davno, davno, davno, Danas smo napravili mašine, kompjutere, sredstva razna, moćna za preciznu dijagnostiku, pa se neko doseti kaže, vidi, vidi. Ako se gnjeviš, evo ovdje pokazuje da se otrov stvara u krvi. Gnjev, a da ne kažemo zlopamćenje, to je proizvodnja otrova. Čovjek koji zlopamti on otrov proizvodi u sebi, njemu se krv zatrovala. Bludnik, bludnik je u u kiselinu, on se kiselinom napija, njemu kiselina razjeda duhovni sistem, Izje da ga i onda počinje da se probija, počinje i da smrdi, smrdi, fizički smrdi taj, taj, taj duh, i kroz tijelo taj gnoj se osjeća su sveti oci koji su imali taj njuk razlikovali e, smrad ljublja, smrad bluda kroz krv provazi a gordost je braću i sestre u korijenu svake bolesti nju smo onaj što se brine o nama nije nam o njoj rekao on nam daje gordost i nekcijama raznim, a onda nas liječi na ovaj ili onaj način. Pa trčimo za ovaj lijek, pa trčimo u onu zemlju, pa i plaćamo onog ljekara, ovo ljekara, a i taj ljekar, braće i sese, i on Bogestan i on, evo čujemo, mrtav, umro. Umro li on, znači i svi njegovi pacijenti će umrijeti, ako je on liječio i svi bolesnih od njega i u njega gledali kao spasitelja, kada je informacija, umro, mrtvo, sahranjeno. A onda se i pacijenti pogledaju među sobom, dakle, mi mrtvi. Onda, kažu, imaju tamo neki vračari, gatari, neki džovovi, džovovčići, oni kaže pomažu. Pa onda mi jurnemo tamo. a pa kažu, neka trava pomažu, pa mi jurimo i na travu. Pa se onda neko sjeti, nedanom smo čuli da negdje je na kubi. a Znate kako, sve, kako se sve tu priče ubacuju, to je da se čovjeku zavrti u glavu. Ili da mu postane, ako je nedovoljno dobro orijenci se nam upostane zanimljivo u svim tim pričano. Kakve se sve tu varijante nude. Ima, kaže, na kubi neka tableta, nego nije se još pročulo. I onda ljudi, mučenici, sad interneti pa tamo idu, traže, gledaju, kopaju. To je bijeda i ja. Gordost niko ne liječi. I na sve smo spremni, braći i seste. Da bi smo zaštetili šta? Ništa. Bubrek si zakrpio, evo ga, preko mozga problem. Mozak si popravio, evo, pluća. Pluća, evo, kičma. Kičma, evo, svežo vijezde. Nemoć, nemoć, nemoć. Da ne govorimo o milijardu varijanti, gdje smrt može da, da dođe od nekog rikošeta, gde može da te pogodi bilo šta bilo kakav predmet da se oklizneš, da padneš da ti auto kao nedano sveti sa ovih litica i da ti uleti u dnevnu sobu da, da se zakuca u tebe milijardu načina braća i sestre da budemo povrijeđeni da budemo poraženi a ona jedan koga svi ovi drugi najavljuju i čine izvjesnim taj finalni udarac udarac koji je do sad odnosno do dogaska našeg Gospoda obaljivo sve velike ljude bio je mnogo veliki od našeg praojca Adama braće i sestre pod pa Gospoda Isusa Krista sve je obaljivo veliki nokauter. Niko nije ostalo na nogama. Smrt, njena sila, sve je obanjivalo. Sve. I zdrave i bogesne i bogate i siromašne, i mudre, i bezumne. Sve, sve, sve, sve, sve, bez izuzetka. I onda je došao dan da život dođe i da se oproti, Da postane čovjek Bessmrtni život, braćo i sestre, da se sjedini sa ljudskom prirodom, koju je smrt do tada uvijek pobjeđivao. I dopusti da i njemu priđe, na mudr način ulovivši je, kako kažu sveti otci. Jer gospodav, sada ne odemo preširoko, uhvatio je džavova. Kao mamcem, braći se sestri, besmrtnost, netruležnost, neuništiva sila preko plot i preko tijela, uhvatila je smrt, namamila je satanu, tog drakona, tu, tu zvjer iz bezdana, da priđe i da zagrize, a gospod, predavši se dobrovoljno na smrt, Iako smo ga vezivali, iako smo ga pljuvali, iako smo ga šibali, iako smo ga i raspeli, braće i sestre, sve je bilo dobrovoljno. Kako kaže Pilatu, ne bi ti imao nikakve vlasti nada mnom, ako ti ne bi bilo dano odozgo. I udarivši gospoda, braće i sestre, smrt puča. Smrću gospodnjom Smrt se raznese Smrću smrt Satra Raznese je Razbi vratnice Ada A kako je razbio braću i sestre Znamo da je na krstu Umro Da je na krstu Smrt primio I sa krsta Smrt raznio Krst Kao neka topovska cijev, koja je iz, izbacila silinu života i besmrtnosti. Velika sila, braćo, veliko oružje. Ovim oružjem sve cijevi, sva avijacija, sva sila ovoga svijeta, topi se, braćo i sve se, kao pred navetom strašnoga i sve proždirućeg ognja. Nema sile koja može na krz, braću i sestre. Pa i na ovim našim crnogorskim stranama, naša crnogorska vojska, braću i sestre, na čelu sa svetim Petrom, cetinskim velikim arhijerejem, koji je znao dobro kolika je sila vozdviženja časnog krsta i tom silom razbijao sve najezde sa svih strana sam, Sa malo, ne baš tako složnih crnogoraca, razbijao je, braći se s nego, o tome se malo priča, malo se zna. Na žalost i mi sa ovih prostora, ne znamo kojom silom je sveti Petar raznosio tuđinske vojske, pa pado smo u gordost kao da smo mi neka sila, neka posebnost. Jevo do čega nas to dovede, da ne prepoznajemo ni crpu svoju, ni krst časni. A da smo pitali svetoga Petra, a bolje da ga pitamo prije nego što nas bude ispitivao, otkud ta sila, on će ukazati na časni krst i na silu imena Božije. Na silu pred kojom nema nijedne sile, braći i sestri, koja može se suprotstaviti. Danas na praznik vozdviženja, Sveti Patrijak Makarije Jerusalimski Uzeo je, kad su otkrivi drvo časnog krsta, da sad Ne idemo u detalje, potrudite se pa pročitajte si naksar na vozdviženje časnog krsta, to je s priču vezanu za ovaj praznik, jer bi mogu ovako da pričamo, braći i sestre, danima, danima, danima, da ne mrdnemo od tema. Ali pošto smo u prostoru sveštenog dejstva i veliki nas posao čeka i veliki dar nam se nudi, onda malo suzimo i požurimo. Dakle, digavši časni krst koji su pronašli bio zakopan, tri krsta nađu, pa i u tom trenutku, vrlo važno, bratite pažnju, prolazi povorka sa mrtvacem, vrlo važno, smrt. Dakle, ta sila koja je do tada bila neumoljiva, evo je prolazi, smrt, to je, braćo i sese, sumiranje svih sila ovoga svijeta ko na čovjeka smrt u smrti se sve to sumira vrhuni sve ove druge borbe možemo ne možemo bogosti problemi ali smrt sve sav svijet jednači, je kako kaže sveti vodika nikolaj bez hrista bez krsta smrt sav svijet jednači, sve poravno E ta smrt provazi ugrabila još jednoga i nosi ga ka jamu, ka grobu. Nosi ga na rukama roditelja. je konosi nosi, i seste, mrtva? Ko nosi majku, ako ne ko djecu. Ko djecu mrtvu, ako ne majke, očevi, rodbina? To je strašanje to poraz, braćo i seste, smrtva koja te tjera da nosiš da ti zakopavaš sve da organizuješ ne ona ona posječe a ti ćeš dalje da radiš, ti ćeš da plaćeš, ti da tuguješ tako je na povorka išla pored Golgote u tom trenutku kad su otkrivi krst tri krste i sad u nedoumi cilje. Koji je od njih gospodni, jer znamo da su i dva razbojnika bila raspeta sa gospodom, jedan sa lijeve, jedan sa desne strane, a gospod između njih, uzeše prvo jedan rukama arhijereja, to je mnogo važno, ne carica Jelena gordo i drsko, niti neko iz njene svite kao što mi danas znamo episkopa da gurnemo, da mu sudimo, da ga klevetamo, a mi ćemo tim poslima da se bavimo. To je potpuno bezumno i za te ljude jako opasno. Carica Jelena, sve je ta carica i njen sin Konstantin. Veliko poštovanje prema jerarhiji, prema episkopima. Car Konstantin ih je pošlo i dok nije kršten bio. Znao je kakva je sila krsta jer se uvjeli u borbi sa maksencijem i nije više htio da se igra. A bilo mu je jasno. Da vlast, da tom silom upravlja ima crkva i njeni arhijereji. I svako miješanje tamo nije sebi htio da dozvoli, bojao se braća i sestre. Caravi su moćni, ali ako su blagočestivi, najviše se Boga boje. Jer znaju vlast, osjećaju je, pa im je lakše da shvate kakva je vlast Božja i sila i moć. I onda, ne svojim rukama Nego rukama arhijereja Dakle, patriarha jerusalijskog Makarija To jest rukama crkve Hristove Uzima se jedan krst On kaže, stanite, povorci Povorka smrti staje A samo kad crkva kaže Ne sluša ona nikoga Ali kad crkva kaže, stanu Staje Uzima jedan krst Provjerava, testira, polaže na mrtvoga ništa. Uzima drugi, polaže na mrtvoga ništa. Uzima treći, gospodni, polaže na mrtvoga mrtvi, ustaje, braći i sese. Sve mu žlijeze proradilo je, moza, kičma, sve ono bolesno, sve ono što ga je satrlo, sve se poluklo, vratio se život, vratilo se zdravlje, samo dodirom krsta, braća i sestri. Onda, u tom zanosu dodirnu jednog, drugog, trećeg, bolesnog, sve počeo se sjelioje, braća i sestri. I onda, u tom zanosu, duhovnom, podiže ga visoko, veliki krst. Evo vam ikon na to sve fino pokazuje u Svici Podižaj ga visoko, visoko, visoko i narod zapjev od radosti. Gospode, pomiluj, gospode, pomiluj. To je ono što nam ovaj prazni braći i sese nudi. Silu krsta na kome je smrt savladan, satrven, smrću Sina Božijeg i Bogu. Tu silu, braći i sese, crkva ima, ovaj krst, svaki krst u crtvi ima tu silu da vaskrsava mrtve, braći i sese, da vaskrsava duhovno mrtve, a sigurno na dan opšteg vaskrsenja. A ako bi bilo potrebe, a nekad je bilo i sad i ovdje, ako ima potrebe, crkva može da digne mrtvoga. Kao što je gospod Lazara, tako crkva može sve Lazare ako ima potrebe. Mada je Lazar jedan dovoljan. Sve pažljive i ozbiljne bogotražitelje i živototražitelje. Zato, braću se, poklonimo se i mi krstu i Iako nam mnogo šta tu nije jasno, poklonimo se, cjelivajmo me, Mislimo malo odnome koje na njemu raspio razmišljamo malo i događajima, odvojimo malo vremena za krst, jer ga odvajamo braću i sestre za svoju vječnost. Ko odvoji vrijeme o krstu da misli, krstu da pjeva, krst da slavi, krst da cijeliva, krstno vaskrsno da živi, taj odvaja vrijeme da bi stekao vječnost. I neće zažaliti braću i sestre. A ako osjetimo kako lanci Zvekeću za nama, onda se odrecimo tog robovanja i prizovimo silu svetih angela da nas oslobodi te vezanosti. Ako nas sablažnjava posao, svijet, život u svijetu, sablažnjava u smislu da nas odvaja od krsta i da nam uzima vrijeme koje nam je neophodno za vječno, odrecimo se braći i sestri toga, svega, svega, svega, svega, svega. svega. I tako projavimo svoju vjeru, pravo svalnu ozbinu i ka vječnosti usmjerenu vjeru. Daj Bože da je se svi udostojimo vjerom i poštovanjem časnoga i životvornog krsta gospodnjeg. Amin Bože, daj.